سوره انفطار کې دوم آیه مبارک نه ګورئ بلکې شپغم نه ګورئ دا مضمون اغه سره تړلې ده یا ایهل انسانو انسان ما غرک بربکل کریم سشي دو کا کھړه دثال رفوار در ب عزت زتمن کی الذي ها غ كريم رب خلقك چې پیدا کړې ته ګرثي د نڅې نه پیدا کی فشوا کا نثي د مور په خېټه کې برابر کړې ذلا سنے در در کړي ذ وخت او ذ خل استرجت ذ وګرا او دې نور وندا مون لو وګرا الذي ها كريم رب خلقك جپيدا كړت فصواك او برابر کړت ذ خپل مور په خيټه کې فعد لك نوګر زولت برابر فداش والا الله وی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم سمرا هيسته شکل درکړه الاله العالمین تعالی سمرا هيسته شکل درکړنه فی ای سورتم ما شاء رکبک پکم یو سورته وشکل کیا غچی خوخه شوی وا رکبک نوتی تیار کنے اباظ علماء د فی ای سورته دا معنی اخنی اے وای کم مشابهت کی چه خواہ ون غورتی تیار کی دا بچی کله پلا سر مشابهی کله مور شر کله تر شر کله ما ما شر اکل بالکل ذ خپلوان مشابهت ڈونی بخاری شریف کراغلی یوزمیدار نبی علیہ السلام تراغی بچی میں پیدائش وے او دا هغه رنگ ختور دې موږ نسل کې خوڑتور څوک نه دا الله حبيب هغه زميدار په شکل کې پوي کو قربان دا الله حبيب د تعاليمات او نبي خان دشتا ويا وه کوم رنگ والے ناغه وېدا شي په کفلاني رنگ والے وي ناغه وې اويدا په کوم ځای نه راغې سرو خان دي دا تور پکې کوم ځای نه راغې او وي لعل ايرق النزاحه کې دي شي او اکبر اخکل ایزانتا ویدابا بی او رکزان لراک لئی د الالمین دسپینو نطور پیدا کوي او دطورو نسخ اسامہ زید رضی اللہ نو دیر خائستاو او اسامہ رضی اللہ نو درنگ تورو نو باز منافقانو بطو شبہات کول چھو رپ لار لیو ردی داس ری یو ذن نبی ریح اسلام کور ارطا را غیر خوشحال وخید خوشحالی نه پر کیدو بی بی ورته وی قربان خوشحالی نو په خوا بکیا فشناسو ایبه د دې ګوتو د خپونو نسل پی جندو وی زید رضی الله ان هو او اساور رضی الله نو دو او سرونه په صادر کې پټو تو شیخ بیخ کارې دی ناګیا فشناسو وی مشهور ټول رب منلو وی دا قدمن بازي د بازي نه دی دو منافقانو اغشبها اللہ ختم کئی بدا خبر تسلیمولا وئن ها ذیل اقدام بعدها من بعد وئن وئی پا کم یو سورت و مشابہت کی چیخ و خشواتی تیار کی کلا بعینی دپلار غنتی کلا دمور غنتی او کلا دتراو دماما او کلا دنور رشتدار غنتی فی ای صورت ما شاء رکبک پکم یو صورت کی اغه چې خوښه شو رکبک نو تی تیار کی کلا داسنه د بلت کذبو نبی بلکه تا سود درو نسبت کوي حساب تا د قیامت دی صاحب رزن منی د باقی کفار لکه نور کفرونه یو یو کفر اذا موچ دی قیامت نمنلو دوباره ژوندونه نمنلو کلا داس نه دا, دا بلت کذبون بالذین بلکیت اسد دروغ نسبت کو یا غورجده حساب تا وان علیکم لحافظین او بیشک پتا سو حفاظت کو انکی ملائک دی کرامن دلل اپنی عزت مندی کاتیبین او لیکون کیلی هم سرا د وکسمه ملائک دی او قران دواړه ذکر کړي سم ملائک د دې بند د حفاظت د پار دی مخ کی او رستو او سکرامل کاتبین دی مونږ چې سکو نو غل کی دی طرف طرفه ملک د اعظم غ نه کېلی کی او د ګس ملک دی هغهګونه هولی کېصیر روایاتو کې راغلی دد زمواری کی تبدیلی راځي د سبا او د مازیګر په ممسکې دا منزونه ډیر همم ددي ووج نه دي چې کم م ک راضی مازیګر او به د شپې موصره هم ګواشي چې کمی زی او ساری ممسکم بیا دد زمواری بد لږي. دیو جن د جمع د مصبا بن کار دا تا غنه چې څوګنه پنوار حتوده ساری مسکینو ملائک باغی پوری ساری ایو فی جی وای بشو دو الہ الالمین شر د علم ن تپوس ک ملائک गवाک وی الله چې موږ لاړو به مسکول او چراتنو په مسکه لگے آو و ان بیشک پتا سو خامخا حفاظت کو ان کی ملائک دیب او داد و کفار و سرم وی او دا مسلمانان و سرم وی ہر چا سر کرام القاتبین لی او غیل کلکی کراما نزت من دی لکن کی دی. ور چه سسوک وینو لکیت اس علماء کی تیرشی ما یالفزو من قول الا لذہ رقیب عت سورہ قاف کی تیرشی و ی뎁 دا جب خلبس نہ خوځی مگر تیار قلم نیوله اورسدی کی و ای و ای ارسلی کی تر دیکه باز زمیدار غیوب کای ادی ولدو بو اس کو دا کو له لکی وای با چې کوم شی د ثواب او د عذاب سره تعلق لري دا برقرار پریزي دا نور څه لري کی اوبایسه پوښېلې کی هر څه خو بیا چې کوم شی د ثواب سره تعلق دی برقرار پریزي او د کوم شی د عذاب سره تعلق دی هغه برقرار پریزي یعلمو ما تفعلون دا ملائک پوئیگی پاغ چتا سیکا وئی کنیکی داو کبدی دا ویده سفیان رحم اللہ نا چاہتا پو سکو چی او سر ایده گنا کس ارادہ کئی زڑکی یادنی کئی کس کئی نو پا دیسنگا ملائک پوئیگی نا یو فرمایل اذا هم العبد بحسنا وجدو منہ ریح المسک چکله انسان دې ژر کې د نیکو اراده کوي نو هغه د مشکو انبرو غنتی بوي احساسوي وي دې جوړ د نیکه اراده کوي وایذا هم به سییت وجدوم من هریحنثن ا کله چې دې په ژر کې د ګنا اراده کوي نو شابه وي تر او چتی ملائکه ل په دی باندې پته لګي ادا په دوو وختو کې سړینه یا په لشي کله سره صحبت کوي بيبي سرا يا دسماته تناسته دی وجنه دا علماء چويږي دی وخت کی خبره مکروه دی دی وخت کی سری خبره مکروه دی بلا ضرورت نا ندا دی وجنه وای یالمو نا ما تفعلون په هیږي په هغه کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وآله واصحابه أجمعين.